Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa, wa man wala Allahun na falenderojm dhe vetëm prej ndihmë dhe falje kërkojm ndërsa ne vazhdojmë sonte me lehen Allah të mënduar me pjesën e mbetur të ligjëratës që kemi filluar ta trajtojmë në takimin e kaluar të ndërruar Lazar Në takim në kaluar kemi folë, kemi filluar të flasin për njën nga adhurimet të mëdha, të rëndësish me shumë. Ma dhe kemi thënë sa ajo është njën nga adhurimet i cili në të regonë realisht kush jemi ni. Dhe në shfaqë realitetin edhe të ambicjeve, vulleteve tona, të fjalve dhe vepërve tona. Kemi folë për sëtë kunë, për vërtëcinë, Dhe kemi përmendur atë që ka të bëjmë me kuptimin e drejt të këti adhurimi dhe disa pikave tjera Ndërsa sonë të gjithashtu dhe të vazhdoj me të uti me lene Allah të mënuar me këtë adhurim Duku munduar që ta plëtsoj me disa pika të rëndësishme që shpresoj Shpresojnë Allah në mënuar që ta qartsojnë edhe ma te për këtë adhurim Edhepse më ndoj që gjithë njëri në vetë në ti e ka një kuptim të këti adhurimi Ma dje, nuk ka nevoj edhe shumë që ta qarësoj brenda vetës ton, nga se ne e dim shumë mirë se që ka i bjen kjo adhurim. Ka adhurim e caktura që dujnë shpjegim, por më ndoj që kjo i ka dujnë shpjegim e të dëmërzashme, por realiteti ti besoj që e din gjdo një një në vetën e ti. Nga se kemi thënë, se kjo është adhurim i cili, do tëtë e shpaqë realisht se e kemi për një me apo ju. Jo. Vërtecia që shfaqë realisht se a jemi të sinqerë dhe a jemi të vërtet. Nga sikutuar në takimin e parë të kësaj ligjëratët, të kësaj temë, kemë përmendur se shpeshhere vërtecia do të të të shoqerohet me sinceritetin. Dhe nga njëre kur të përmendit sinceritetin ndar i klasi e përshinë dhe vërtecinë, edhe e kondër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të por kër përmendën të ndara, do dhëtë njëra përmendën dhe tjetër pasaj atere, marrën kuptime plëcuse së cëla, si kur që i takën, si kur që i takën adhurime në vete. Së të qoftë, kur e kam prezentuar para juve, definicion e vërtëcis dhe sitë kutë, kam thënë se ndërtojtë në katër shtylla kryesore. Andaj duha që sotë të fillaj pikrisht, Pra atje ku kemi filluar në takimin e fundit, që të vazhdojmë tutje me pikat e tjera. Të nderoj Allahu zotë mora njeriu në kësaj bote, do të thotë patjetër duhet të bën njërën nga këto katër gjëra. Patjetër duhet të bën njërën nga këto katër gjëra. Cilat janë ato? E para kemi thënë të arrijnë në qëllimin e caktuar. E dyta kemi thënë të plotësoni atë që komungu. E treta kemi thënë të afërësën atë që e ka të doptë dhe e katërta kemi thënë të përmblidhë atë që e ka të shpërndarë. Ndaj aktivitetin një rjutë, angazhimi ti gjithësë si duhet të jatë në njërë nga këto katër detime apo në të gjitha së bashku. Dhe në qëfë se ki sënim njëtën të ndë, dije se vetëm me dëvërtetësi e arrimë, qëfë se ki me dëvërtetë nuk e arrimë. Në qovëse ki të metë që dënë me e largu dhe me e plëcu, nuk i mundësi në që dhe sekimet vërtet. Në qovëse ki pika të dopta dhe dënë me i forcu ato, gjithashtot nuk mund të forcuon pa një vërtetësi të qartë. Dhe gjithashtot, shka përderdhja, nuk mund të përmbledhet njëriju, të alargon kaosin, të alargon qëregullimin, të alargon munges të disiplines, ta këthënë vetënë në disiplinë, në organizimë, në sistemë, në qovë se nuk ka vërtëtsi. Prandemi një fjolë, kimi thënë, se vërtëtsia është, është një loj organizatori, dhe ajë që e sistemen besimtarin në këto 4 rejtime. E sistemen besimtarin dhe e disciplinën, se si duhet të funksionan për balë këtëre 4 pikave që i përmendëm. Në nënë tjetër, djetarët edhe kur kam folë për vërtëtsinë, e kanë seruar se me një fjallë aja është me të vërtit një kombinim adhurimesh një kombinim adhurimesh që e bëjnë edhe më të qarë këtë adhurim pra ndaj duha që ta plëcaj kuptimin e këti adhurimi që e kam përmenë takimin e kaluar me një fjallë të rëndësishme që e kam përmenë i bënkajimi e pastaj të vazhdoj me tutje me pikat e radhës atër Ipo Kaimirahulla thot nuk ka asgjë më të dobishme dhe më të frytshme për njeriu se vërtetësia e tij përballë Zotit të vet. Dhe kjo duke përfshirë të gjitha komunikimet dhe raportet e ti me Zotin e ti. Duke filluar nga vërtetësia e ti në vendimarrje. Çdo vendim që e merr në raport me Zotin Apo duhet tjesh me të vërtet Duhet tjetë një vendimarje vërtet Jo vendimarje me hamendje Si kurse e përmendin më mun Andaj Vërtetsia në vendimarjen e ti Në përmërsimin e raporteve më laun Dhe gjithashtu pas kësaj Pas vendimarjes Vërtetsia e ti në Funkcionimin praktik të kësaj vendimarje Kasi këto dyja janë I tër njëri ju të marr vendime të drejta dhe të duhura dhe këto vendime mos të mbështesin në fushën e dëshirave por të funksionalizojnë praktikisht. Ande Allahu xhallehu welahu athat, fa idha azma al-amr falu sadqa Allah la kana khayran lahum. Allahu athat, fa idha azma al-amr, edhe kur dhe të vihet deri tek vendimi, edhe kur dhe të vihet deri tek pika e fundit, situata të vështira, kritike, duhet me marrë vendim laus sa dekullah Allah o thatë, në qovë se kanë vërtëcij për bala Allahot do të ju bëndë dobi në këtë rast betë vërtëcija të bëndë dobi pasaj vazhoni për kaime të këtë thënë se lumëturia njëriut dhe knëtësia ti pikreshtë është në këto dy gjera do të thatë në vërtëcine ti në vendimarja dhe në vërtëcine ti në funksionizimin praktik të kësaj vendimarje. Andaj, qka në nënkuptan vërtësia në vendimarje, në nënkuptan të përmblidhë vetën, në nënkuptan gjithashtu që tjetë i qartë dhe mës të hamendet, fare, por të ketë me të vërtësit një vendim të qartë i cili nuk njëloset, as nuk preket, as nga hamendja e as nga qërtimi ndërsa kur është vendimmarrja e sakt me këto pika atëre kanë lanë funksionalizmi praktik të kësaj vendimmarrje. E çëmën e kupton? Dhënien e mundit maksimal për ta realizu praktikisht këtë që ka marr vendim. Çoftët ka të bëj me gjërat e jashtme të tij apo ka të bëj me gjërat e brendshme të tij? është pak fjole nga rkuar, por është kuptimi rëndësishëm që ka të bëjmë vërteci. Do të të njeriu, besimtari, besimtarja, duhet që të marim në vendimet të prera në drejtim të, apo në ato katër detyme që si kanë fillim. Adonë ti të, të arishë dikunë. Kjo dikun të e din ku është aja, ku Allah u ka kërku pëjtë eja. Në qëmë përse nuk ka vendim të prerë, por ka data, por shikaj, mendoj, mirështë, nuk arrimë. Dhe nuk ka vërtëci. Vërtëcija fillon nga vendim marja e prerë dhe e durë, e cila është e pasër nga gjdojnë njëllë dhe preke e hamendjes dhe dyshimi dhe dilemëve. Por kjo vendim marja është aktive në qovë se shoqërot me njëherë me praktik, nësë në qovë se mbetet këtu shkënd duku uzbehur dhe nuk e ka kuptimin e duhur të kësoj vërtësie të kërkuar. Pra ndaj kërkuat vendimarje e vërtet e sëla shoqërot me praktik që e që nënkuptan, dhenjën e mundit maksimal për ta realizua që ke marrë vendim. Kjo është njëri vërtetë për zdojgjën jetë në kësa i bote. Merë vendim të dur, të prerë pahamendja dhe leviz në drejtim të praktikës. Në qëfë se këtë e rinjë një rjo, ta bën, a të rëthati për në kajmi Rahimullah, se vërtecija e ti në vendim marje, indihman të luftan, indihman të luftan, mungesën e vullnetit dhe ambicjeve. Në në kjena munganë, Sot, përshamu, kemi dhije për shumë gjyra. Ma dhje e dim se shumë gjyra mirë është me i bo. Por aja që në mungon është vulleti, në mungon ambicia. Pra nëjë vërtecia në vendimari, në qëfse ke marë vendim me dhërteci duhet, atëra kjo lërgën gjdo, gjdo pëndjes që e një losë, apo e pëngon, apo e ndalë vulletin një e njëriut dhe ambicin e ti ndërsa në, në qovë se ka gjitha ashtu levizja të vërtet drejt praktikës atërë thëti përkajme Rahimullah se vërtetësia e ti në praktik i alë luftan për tacin dhe plëkshtin dhe këtu e më prejmet kërësore që i ka sot një musliman dhe muslimane dopsia e vullnet dhe ambicjeve apo Dhe gjithashtu dëmbelia dhe plëkshtia Ose s'ka vullnet Ose e ka një vullnet Po me njere plëkshtohet E c'pak në rrugun e laot a zo gjen Me një vullnet, me një ambicja Po nuk shkanë gat Shumë shpejt e ka plan Kush një laj plëkshtia Një laj lodhje Një laj zbrapsja Një laj përtacija Që thjesht nuk ka mundësi me leviz Gjimtyre dhe praktikës Për këtë arsuje, kuptimi i dhe i vërtetsis, i cili kalan në këto dy etapa dhe faza, vendimarjet vërtet dhe levizje e vërtet dhe i praktikës, shëranë së mundje që i kemi sëtë, mungesën e ambicjeve dhe vëlletit dhe të kapluarit nga përtacija dhe plëkshtia. Për këtë arsuje, edhe thotë pastaj i përkajme Rahimullah, u amen sada kalla, Kus është i vërtet me Allahun E kur është i vërtet me Allahun E kuptu të kur është Kur merë vendim të vërtet Dhe praktikisht me vërtetcije Zbaton si duhet Kus është i vërtet me Allahun Kë i tregon Allahut se e ka për një me E kus arrin Kus arrin tja dëshmon Allahut se e ka për një me Kus arrin tja dëshmon Kus arrin tja dëshmon Allahu këtë njerëi e trajton ndryshe nga të gjitha krijesat e tjera. Tash për ballte ka tëra standarde. Për ballte ka trajtim tjetër të veçantë. Qoftë nëse lidhet për faljen, për mëshirën, për përkrahjen, për ndihmën, për bujarinë, tash për ty hapet një shteg i posaçëm, që s'ka qenë i hapur më herët e as nuk është i hapur për ata që nuk kanë arritur t'ia dëshmojnë Allahut se e kanë me vërtetë. Në kjo është mërënësi të kuptojmë të mërëtësia Ti du është me e dëshmua Allahët se e ki për një me Du është duke fillua nga aja me larta Cëla është kërkimi i knacisë Allahët Du është me të regu Allahët se e ki për një me Të arish të asinë Allahët Ti të regash Allahët se e ki për një me hyrinë gjennet Ti të regash Allahët se e ki për një me lërgjimin nga gjennimi Nuk i të lujti, as ki hamendje, shumë pë As kjo nuk arrit me të shira, por arrit me realizimin e drejt të vërtetsis, thash e cila kalan në këto dy etapa, vendimari e vërtet dhe levizje e vërtet drejt praktikis, e cila bën pasaj që të përfin ato katër shtigjet fusha që i përmenu në fillim të definicionit. Kush e bashkan këtë fjalë me fillimin e asoj, do dhe të fillimin e kësoj njëratë dhe fillimin e asoj të kaluarës, e kupton drejt çka vërtetësia pa amendje dhe i zbulon tëmet dhe problemet që i ka dhe e sheh pastaj se si është komunikimi me Allahun Azh-Zhojel. Ne kërkojmë nga Allahu për kraha, për çka? Për çka? So që ja pti, nga mundit e çtash i ke thonë Allahut unë nuk mundim atë për po ti ndihmam. S'këalu s'këargu, ndoshta as minimumin e aftësis dhe mundësis që e kjefëtën. Pra ndaj, nuk ka përkrahëj speciale, harro, nuk ka. Ka aja që është e përgjithshme. Nëse danë, në mënyrë dëveçantë me ndihmu, du është me kalu në nivel në vërtëcisë. Me i të regu se e kom për një me, për një me për më duhem ndihma, për një me e kom tashë. Edhe një të i kësoj bote. Ti mundës me i kërku dikujtë me ndihmu, Por në qovë saj se kupten që ki për një me e veshje të, të lujtë ose banë dhe pa to, nuk ndihma njërë atër. Edhe në që se ki ka të afrme. Por sa so ma te për arrin me i tregu se shumë për një me e ki dhe të domëzdojsh me ki, aq ma te për aj motivuat për me ndihmu atër. Dhe kësut është në rapport me Allahun të bareke, të bareke o të alapër. Prandaj, në fond të të të të bënkajimi, rahimullah, dhije, dhije këtë në klapa, fjallët, mija, për mesharu, në qovë se e mediton më hëllësisht dhe më thellë vërtëtsin, atërë të ashtë vazhdojnë i për nga imi. Të delë ty se vërtëtsia është një bashkim me s'dy gjireve madhore, sinceritetit dhe mbështetis në Allahun a zë gjelë. Zatën krejt komunikimi me Allahun dhe uthimi është në këtë dyja. I sinqert në drejtim apo dhe kërkim përkrahje me të drejtë nga Allahu. Dhe kjo është iake në abuduva iake në sejnë. Që kjo është vetëm ty të aduraj, jam i sinqertë në katë adurim. Edhe vetëm prej ti e ndim kërkaj, do tëtë të jam bështet në ty kërkaj përkrahje në të ndë. Gjitha këto i përshin adurimi i sitëkot, i vërtetsis. Në qovë se e arrin vërtetsin, ti e i sinqertë, dhe ti je imbështitur në Allah na zogjel dhe ti realisht e ke realizu a jetin më të madhë në kuran që është i jakën na abudu i jakën e stajnë përndaj kjo vërtëtsia duhet me punu në këtë dretim tja dëshmojmë Allahot se e kena për një me ndërso për një me nuk ka munë si ta bënaj nuk mund tjeti vërtit njëri cili fjallurit ti është i stërmbushur me dota s'ka kështu me vendimari e hamendse une pebaj pë Apo, e po s'ka kështu Une e kësha braktis këtë pun të keqe Po, qa po dy una muna me mojtë S'ka kështu I vërtetis s'ka ha mendje, e prejnë Dhe gjithashtot nuk ha mendet Dhe ndimarnit i me për këtjim praktik Sa më të fëqishme në komunikim Jënë këtë dy pika Aq me i vërtetje Dhe aq me të bashkuare e kësë Sinqeritetin të vëkullin Dhe aq me meritorje pastaj Për një tretim më të posachim Dhe aq tash shtyt këqyrë ndryshe, nuk jesim gjë të tjera aty. Apo tash rahmeti ndaj tij është ndryshe, falja është ndryshe, gjithashtu shpërblimi është ndryshe, për krahi është ndryshe, dimi ka tës ndryshe. Gjithçka është ndryshe, ndryshe pastaj. E pasoj kur të kupton kë drejt, vazhdojmë pika që na kanë mbetë aty. Besoj që tash është plotsu komplet kuptimi i vërtetësisë ku në kuadrët të kësaj është edhe normalisht rëndësia ati që kemi hujtë për të e në të kaluarëm. Në qëfë se në arrim vërtëtsinë, e adhurim Allah unë azogjell me këtë adhurim vërtëtsië. Në kemi thënë gjithashtot në desh të kaluar është mirë këtë të kujtojmë se vërtëtsia të imponon ngritjen në nivell në caktuar. Nuk lentime në mundar kudushti. Apo? Apo? Dhe kemi dhënë se këngritje nënkupton tri nivele kërësore, të fjallve, të veprave dhe të gjendjës e brendshme. A kemi dhënë kështu? Pra ndaj, besimtari i vërtit duhet të ngritet në nivell të caktuar të fjallurit e vetë. Nuk fletë gjithë shkaj. Për këtë arshu e dhe pejgamberi sa salim ka thënë, nuk paramendohet besimtari gënjeshtar. A i rënë, ka muslimatës o që gënjen, fatkecështë, Po nuk është në nivelin e kërkuar, nuk është i vërtet ai çfarë thotë. Në deklarimin e tij sa i moslimani i drejt, nuk është i vërtetë. Po thjesht i vërtet, vërtetësia që është më ngrit në nivelin e duartë fjalorit të tij, të fjalëve të ti, tij, ku kemi thënë se këtu përfshihet bartja, në, bë, do thotë transmetimi i lajmeve, informatave, gjithashtu zbatimi i premtimit marrëveshjeve eksuperat. Dhe gjithashtu të kemi përmendur se vërtësia e ngrit njeriun besimtar në nivell e dur të veprave që nën kuptan se vepra që dënë Allahot një adorzu duhet të jenë në nivellin e pasimet të pegamberi sallës salëm gjdo nivell nëm këtë nuk nën kuptan vepër kvalitative dhe tisurit që mëritan Allahot të kushtot dhe dorzuat e këtoj me nënësimi kuptu nga se në ose flasëm ose veprojnë ose kemi gjenën brendshme e që të gjitha këtu duhet të je nivel në nivellin e kërkuar të besimi tonë, të imani tonë e Allah në zhjel e kush në, në ngritë në nivell të durë, vërtëtsia e në qëfë se nuk në ngritë në nivellin e durë, qëka bën? në thamë, duhet me në ngritë po në qëfë se nuk në ngritë, qëka bënë vërtëtsia të re? në dhe maskan në dhe maskan dhe kemë përmendë shemë në ati djali që ka vesh teshët e ati poetit madhë A i ka pasja, kër e kanë pon njerët me tesha të poetit madhë, kanë shpëzu se kytash me të vërtit, ka me shkri po e shkri poezid. Por, kër e kanë dëgjuë se që farë poezijet, shkreta, asë poezij, asë prall, apo, i kanë thonë, ose e bën e gjuën si kurse teshat, ose vështë i teshat si basë gjuës. Njënë në bënë, apo, e kanë demasku vërtëcia, po të i shekon i vërtit në tesha, edhe gjuën këshme konë si teshat. Vandai, ne duhet të përshtatom. Mos kët dallim me mes fjalëve të vllaja edhe puvet vogla. Por të përshtatem me fjalët tona, me veprat tona, në nivel të kërkuar. E këtë e bën ky adhurim, vërtetësia. Për aq sa jemi të vërtet me kuptimin që i ç kemë herët, për aq gritemi në nivel të kërkuar. Për aq sa nuk gritemi, atëra demaskohemi. Divan Allahu hor. Ait bullan kët bot, bullan gët bot. Po komunzi në kët bot bosh hor po ka mundë si të mbulën, po Allah në ruajt në u dëmasku ditë në gjykimit, kër më ndonë se ke grumbullu punë migra dhe ki kvalitative, por delë në fundë si janë falcë, si janë original, së është parë e vërtetë kjo falcë është, apo, po në me të blejshat dë një e shqetësha, po atje u konë falcë krejtë, që ta dhe ka dhez falcë, si të deshë në heretë, atje veç original, atje falcë nuk avëzën. E kus duke urun nga demaskimi, vërtëtsia. E në qovë se ne e arrim të nërrodhën këtë, a durim qëfar fryte korim na, qëfar të mira marim na nga, nga vërtëtsia. Kras, gjitha, një afton këtë që e ceka, por ka shumë që djetarëti kam përmen, e është mirë një ditë, pëse po i përmeni fryte të? Nga se këto fryte të jetë duke i pritë pejmatit, e për të thëmë se nuk ki mundësime i korë asë në i vjenë në qovë se nuk e kje shport në vërtëcisë. Në gjdoj shport tjetër që e vendosë këtë fryt e rrjelë, të bjenë përru dhe të hub, dojtë në pas shport e lidhër fart të quatër vërtëci. Në qovë se nuk është, nuk e mbanë këtë fryt, apo këtu frytët që në do të përmendim. Frytë i parë që në asilët vërtëcia, Ashtë në kuptum që ka vërtëtësia Së ka në më këthia peta, ato katër, ato dyta, ato qi cek Apo E kalum të është këtë definicion Ta shë një aftën me dhënë Sitko Dhe ju e dini për qka është qëllimi Apo vërtëtësia Vërtëtësia të nëruo lezer dhe motra Filimisht Garantan Dhe siel Frit i ti Idej për dejt është Pastërtia e besimit Pastërtini besimit Në qovë të serë nuk kemi filtra të vërtëcis apo ujrat e zeza të kësoj bote e një losin i manin apër. E një losin duhet filtra. Në këtë bot ka shumë ujrat zeza të turbulta. Të cilat fatkecisht ju rralher e prekin besimin ton. Duhet një filtr me dëvërtet i sigurt i cili largan këto ujra në kanare tjera që të nbedit besimi i pasër. Përndaj, në qovë se filtri i vërtëcis nuk është si duhet, është i shporë dhe dhe përtojnë uret e zeza, qëfar në gjyre merë besimjet e në? E kimi cekë, gjeja më kryesore, ose më, më, më etmershme që mund të anjolos besimi njën nga ato, në momentin kur filtri i vërtëcis nuk është i vendosë o si duhet, është munafikulukoh hipokrizia diftirsia prandaj so at fat keqesisht plan nga muslimanët janë të prekur nga diftirsia gasë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thën ajetul munafiqun thaas shanya e munafikut janë 3 kjo është çështja konki çefti me ti këtu kjo më shaja që ti Apo të binë të manë këto shenja Allah në arrujt E cëllatin shenet e dyftërsis Ati që Filtri i vërtëcis nuk ja kanal Urat e zezat e dyftërsis Cëllatin ato I dhe hadethe këdheb Kur fletë rran Gënjen E dyta I dhe waadhe ahlef Kur prëmtan Seman nuk zbatan Që kjo dyftërsi dhe e tretë është kur të bon vakia, më u fjaluos me të, kalon kuve çurmet me xbing nga fytyra tokës. Normalisht një mund të marrë mos pajtimi mjekan në në fush saktuar, sima cil pajtimit. Dhe njëri i vërtetë qartë i sinqertë, besimtari i drejtë e kupton rregullt po pajtuhemi për kalon mbi këto mos pajtim. Do sa që ka prek dyhtësia, s'ka lën kallaj a i këqyrë pastaj me gjdo metod, met, met, zh, me të met zhduk, me gjdo metod, me të shkatru, për me dal në pa, se a e ka pas mirë, e kjo kuna e që këmë keqafën. Përndaj, si kurse ka thonë pejgamberi, sasën, i dha khasame, fegjer, kur të armicot më diken, eksplodon, nga armicia dhe nga dhuna, pa të kjecështë, dhe kjo shenje, e mënafikut. Përndaj, fryti i parë që e vjelim, dhe mirësia parë që e marim nga vërtëtsia është kuluashmëria dhe pasërtia e besimet. Sa ma i forë dhe ma i qëndru shumë filtri vërtëtsis, ma i sigur t'i mani. Sa ma i shfuar apo ma letë ujët e zeza prejke në besim Allah në ruedëve. Enqovë se ujët e zeza të në ruar lezeve motra, përzien me ujën e pishëm në këtë botë Qka i bojnë në organizmet? Nga smunit e lojlojshme Diri në vdekje, apo? E qëfar të mërmënja Kur urat e zilat të dyftyrsis Edhe vesën të tira E prekin zamrën, qka i bojnë? Me dërën e smunit E smunit shumë atepër Prandaj shumë smunit të zamrës Shumë smunit të zamrës Jo në kuptimin kardiologjek Apo? Po të brendisë njëriot Shumës mundje kanë arsi pasuj e mungesës e besimit të pasur, i cilë është një losë nga mungesa e filte të vërtëcisë. Frejt i dytë, që e korim dhe apo e vjelim nga vërtëcia është nga dishmëria për punë dhe sakrifizë. Një nga përpunë, mëndimtarët e shiklit kaluar do të tëtë ka studjuar gjendin e muslimanëme që nuk duhet shumë sot analizme studjuse a jena mirë, a si në mirë edhe ka dash me bu një vargë pikash që i ka analizuar si shkache që sot si muslimanin anë këtë gjendin dhe njën nga shkache kryesore që e ka rëndit në atë analizët i është mungesa e gadishmëris për sakrificë. Në qëfar kuptimi sakrificë? Për shambër, sa janë mësliman në gjendje të sakrifikojnë, tashkur të njën të dhurë, shka me sakrifiku ka të shumë, apo gjumil me sakrifiku, për me falë sa bajnë me vakëtë. Qeku ka në mërja këta? të kërtu është duhet ma sakrifiku, dykur, që të kurtush, më tonë të shkogja, në jetë, jo, jo, jo, që s'këna mirë, hala, jo, jo si në të jetën, atje, në të gjumë, të luksin, të rahatia, me sakrifiku për e bodi qëkat mirë, aje në gjendje? Sa imi në gjendje me e sakrifiku, jo bukën, larko këtë dërës, luksin, asë përthom punë të nevajshme, se punë të dëmërzdashme në është ta, Kushe dikë cënë i hoqë këmë e kalëzu, do më zëshë më rinë. Në ajnë atë e luksin njëherë. Apo, sajmi në gjendje me e sakrifiku luksin e kësa jetë që e kemi për një të mirë mjë abodi kujtë. Apo, për një shërbim mjë abodi gjamisë, e një muslimani, e një fukareja, kujtë o qoftë? E pëse bërë hoqë këtë gjendje, s'ka komendë vërtëci s'ka, nuk kina original e po sa ta musliman të pari nukon original si kam pas të probleme sa hum originalitet dhe vërtëcija zbashku me te, ljarguat edhe ga dishmëria për sakritizat në qovë se rritët vërtëcija rritët ga dishmëria andaj nuk e shikon pas taj gjumin, as luksën as shumë gjera, është i gatshëm që do bën mirë për kundër rrethovave ose për kundër vërtësisëve që mund të ketë në këtë rrugë. Gjithashtu nga frytet e vërtësisë të ndëruar rreth demotra është monson për mircsimin e gabimeve dhe kompenzimin e të humburave. Sot për shembull një musliman i bën Vakia, ndështë ta, e ka, e ka bo njët, e ka bo njët, më uqunë natër më faljë. Dhe, normalisht, njëri është, kërë në zënë gjumëi, ta një nuk mu në vendosë, ka mundësia në zënë gjumëi, kërë qotë, sa bahi. Po, pa po të bo njëtë më uqunë, dyre qatë e promë me i falë mirë, hajri shala, këshurë më sonë të atërë. Ska, ke, ska qenë vendimari e vërtet Vendimari e vërtet Nuk lehen ka qlejt me ka përsyja Hajri shala Kërkon rrugë të kompenzimit Ajo prom iku, ajo nuk këthejet Por duhet me posë kompenzim Duhet me posë qka që je kompenzaj ata Jemi gatshëm edhe dy fish me e bu Por të kompenzaj Ska hajri shala Ska hajri shala Ka kompenzim I ka ik, fillen në ligjera ta Ska mundë në marë pjesë Shumë byke qaj dërës, po hajri shala në dojë Se ke pasë për një me Me pasë për një me e lybë ku është e kusë është Nga se vërtetsia nuk lena hatë Ajo detyremisht të shtynë Ka kompenzimi Ka kompenzimi Përndaj, njerëzët e mirë Që kanë qenë të vërtet në kërkim falje Kanë qenë të vërtet në pendim të kallahu azo gjelë Ata është e vërtetë se një këtë saktuar në kaluarën se kanë kalu që shduhet. Por aja ka kalu, të shë aja nuk këthetë mo. Por fuqia vërtetsis në pendim ka bërë që e, e ardhmi atyna, ju veç me e kompenzut kaluarën, por ka bo qaqë sotit tri herë së haj mërnu së më bënë që ka boj atër. E ku, ku pataj vaktë, kejtë një vaktë e kebë veç aja ka pas ma për një mese në antëm. Që kja është? Përëndaj, vërtecija të nësën që është kompenzuat. Kur mungon vërtecija, as në rrugën, vëllohën doshna për spash, as nuk she, as nuk njën, as nuk din. Kur e ki për një me, i din gjitha, i mësën njëri, rrugën të kompenzimit njërat. Përëndaj, pejkamberi sëllë Allahu al-Sallem, ka qenë dhe i njëri, i i ka ndodhë në rastet saktuara për shumë vite i ka ndodhë disa herë që mës të ketë mundësi të fal në mazin e natës nga gjumi ose nga lodhja smundja e kur është zhuar dhe ka kaluar mundësia me falë në mazin e natës qëfar ka bërë pegamberi sasallëm a i natën i falë të njëmdhet rekate në filë njëmdhet rekate në filë i ka falë natën E kur ka ndodh, po tham, ka ndodh me i kësha ka bo, i ka falë ditën 12. Si ka falë 10, e pëse 10 që të tishtë e kompenzim. Ja, kompenzimit du të me konë, një ma shumë saja që konë, për me kallë du se ku pasë për një me, veç më ka i kësha se kësha lonë kërra përta. Për ndaj, kompenzimi i të humbrave, i të kaluarave, qofë në pun të mira, qofë në dituril, bënd që të arjet për mes vërt Gjithashtu nga frytë e vërtetësisë të ndëruar lëviz dhe motra është të larguarit nga punë, nga vendet, nga shoqëritë e dyshimta. Apo nga punë e dyshimta. Njëri që ka, do të thot, vërtetësinë të aktivizuar si duhet, në vende dyshim dyshimta, në mendime dyshimta, në shoqëri dyshimta nuk e gjen këtë, se s'ka mundësi me mbietu me këtë vërtetsi dyshim nga se vërtësia dhe dëshimi janë gjithë në në konflikt me zvete. Nësë njëri dëshim, e gjenë me dëshimtit. Njëri që ka hamendje, e gjenë me të hamendurit. Njëri që është për tacë, e gjenë me për tacët. Se i përshtatet klima dhe ambientit. Paramendoj njëri që është për tacë, edhe me shku më nejtë të njerës të cilët, njësë se katër ore shë zënë që është duhet. Pa i veshë me i këshyrë Smoona, ajë sëni sheta që pokon, vëqë të i këshurë ljodhët. Pra ndaj, ajë që ka vërtëtsi, ajë që ka vërtëtsi, largohet për i pu me dyshim ta. Ajë sëne duran atë at hamendje, ajë atë dyshim sëne duran, ajë do më punë të qarta, ajë do më punë të sigur ta. Pra ndaj, si kurse ka thënë pejgamberi sallallahu sallem, braktisa atë që dyshim te, dhe ka lënë atë që nuk dyshon. Nga sa ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nadif fa inas sidqa tumaniina wal kadhibu riba. Ka thënë nga sa vërtetësia është qetësi, ndërsa gënje është vështirë e rahati. Pesimtari se të është i vërtet thënë rahat e rast kur s'e ka për lë. Ndërsa që ka rrit një herë ose ka mashtruar dikun, gjithmonë është dyshim e ndylim. Mos, elbet, çkym ma tha kjoal po kete pas ka marr vesh. Ai bo, ka po ke ricë ka marr vesh. Po një dyshim është. Këreq njëri i duket dyshimt. Pastaj këk kujtojnë se tetonin ose e kanë pas, po, e kanë përcjell, nëse besimtari nuk jeton tu kompleks, valla, është i lirë. Ai është i rrahat nga këtu. Nuk nuk i shikon njerd me sy të paragjykimeve të dyshimeve. Është rrahat nga sot i pastë. Këtë pasërtia ka sjellë vërtësia dhe për desa është i t'ilë s'ka me qëka më maraj e kush qka tha e kushka voni nga se vërtësia është e cila thashë ja japë këtë qëtësi shpirtore e frytët tjera të shumë ta që për përmenet të fundit për këtë pikë është se vërtësia të nëruar lëzë dhe motra si frytë s'jellë stabilitetin që ndëshmëri në fe njëri që ka për një me apo, thash nuk kamendet është stabilë qëndrueshëm është stabilizën që ushëm njerëzit që nuk e kanë për dhimë nuk mundën gatme të quhatan nuk i gjen stabil do të gjen rehat apo gazet hershkon ksajtë po më duket çtu së është atë mëton e lëviz vazhdimisht nga mendimin mendim nga nga shoqnia shoqli nga vën nuk nuk është nuk është i i i i qet nuk nuk nuk e kam me vërtetë kërkimin e dëvërtetës. Nësaj që e ka gjithë dëvërtetën, nuklevizmo, e e ka gjithë, ka arritë stacionin e dorë, dhe pikresht aty që në ranë, dhe këtë stabilitet dhe që nëshmëri asilë, dëvërtetësia. Kur bje e fjallë për dëvërtetësin, është një pikë më rëndzita për mendim të nëruar, të nëruar dhe, dhe dhe motra, e aja është, aja që ka të bëj me pa e quaj kështu kushtimisht motorët motivuas të vërtëtsis. Apo? Motorët motivuas. Që vazhdimisht se vërtëtsia o të tësh është nivell. Apo? është nivell in altë. Pak me bom me shkym në i motorë bjëm pusht. Aki pa dhe aeroplane, dhe mi pasë të ndezra motorët. Me bom me ju fikë në i motorë, nuk o gjende normale. Adarmuat me njëra. Këqyrë me udjin me një, ka herja dele, ka herja si adelë. Gjase nuk ka mundsi të rastëtuar që me tradh pesh me mbahet në atë lartësi të madhe por vetë motorëve të fuqishëm që shtynë atë. Ço të shënojë aspekt. Edhe këtu, tipo do të nd me fluturu në një nivel të caktuar, mos më rra poshtë, poshtë ku janë beturinat, ku janë problemet. Jo, tipo do të nd lart, po flutur, lart apo në nivelin e caktuar të fjalëve, në nivelin e caktuar të veprva, kemi thonë që çdo vërtetësia të, të ngrihet në nivel e qka të mangë këtë nivellë vazhdimisht së dykush e cizë për dykure lëshan e motorat motivuas që duhet qenë ndezur vazhdimisht me të mbajt në nivillë në duor janë të shumë, une për i përmeni 4 4 motorat ndezit gjithë më moj dhezën, kontrolaj ajo në dhezën kime konë në nivillë në duor të vëtë cizë e para kanë thënë djetarët, menje e shnosh menje e shnosh pse menje e shnosh po të këqyre kalkulaj e aptën. Ata qëtë më minë me koni vërtet a i vërtet, logjikisht, nga se fatketsia e njerit bashkohor të kësaj kohë është, se njeri u bashkohor e ka përdor logjiken për të shërbuj epshit, apo edhe kurgjë ma shumë, që atje o nalë, që atje o nalë, edhe është gjynzu për balë shumë sfiteve dhe joshjeve ndërso kapacitetin njëriut më ndonë është shumë më i malë se që më ndonë njëriut që e ka rritë. Përëndaj, menje e shëndosh njëriut, menje e shëndosh, e cila nuk është një los me epsh, nuk është një los me, me mashtrime, me hamendje, por është e shëndosh, ajo që është e shëndosh funksionën në mënyrë të shëndetshme. E kur funksionën në mënyrë të shëndetshme, me gjdo kalkulim kur të malë të qëtë, se mësë mirë e kime ku një vërtet në gjithë situatë në gjithë rëthanë dhe kjo motoro shumë mirë nësëshëm i dyti është motori i fes meni argumentet fet fetare kje ke qëka ke ke ke kemi thonë në dezjë i vazhdimishtë qëre, Allah u po të thëtë kunu ma sadikin rini ma ta që janë të vërtet apo boni të vërtet kja është pra ta që janë të vërtet sa so argumentet e qarta e faktet shumë ta i ka përmandë Allahon në Kur'an se shpëtimi e shpërblimi e të gjitha i takon të, të vërtetve. Andaj mbaje të ndezur motorin e argumente e fetare nuk të lejon kur më ro, po është në një nivel në durë që detyrimisht të shpijen e atë nivel vëtetsia. E treta, motori i tret, është aja që mund të quem ne në gjuhën tonë motori i burnisë. Apo? Apo? Ka njërë menja shëmdojshë, din me Livis pa, ka pak, ka po, edhe një argument së të kujtojt, a aktivizohet bërënia, ja plecën, si kurse ka thonë Ebu Sufjani, e kemi cikë në dirës në kaluar, Ebu Sufjani s'ka qenë musliman në atë ku, s'ka qenë besimtar, ka qenë në luft dhe ka qenë konflikt me Muhammedin sallallahu alai sallam, kur është taku me Heraklion, mbretin e Romakve, e ka pyt, ka lëzom kusho Muhammedi, qka ës e Bosufiani fort çaf ka pas me thon di çka të keq për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mir po burrnia se kalon. Ka thon është marrë ton këtë burr me thon rrajt jaftë. Apo ande ka shumë punë këqia që njerëzit largojnë fytynë jo pse musliman, po fytyra s'ja bën. Karakteri s'ja bën. Digniteti s'ja bën. Ka kon njerëz që do të nuk ka besim të hor, ama ka karakter, ka dignitet nuk lean me ranat me vend të olt të qnjërzimit dhe të punve të ndyta dhe të olt pra ndaj burnia e njeriut kë burnia e njeriut edhe edhe për besimtarët edhe për besimtarët është është a e cila motori ndezur selen me rakornë në këtë si kur që e ka përna i bëngjë zirahimullah, thot e keni pa luanin e ka një dinitet vetë në pëtën Në qovë se është qenin kapin Me një ujë, spin ujë mua në dëvena Apo, spin Se dikush majullë sa i kapi aty Li burim tjetër, afton Se alen karakteri ti me piku kapi qeni Anda dhe njëri që ka karakter atër. Apo, ku pin Tu li far Sbjene në drejtë, afton Tu li far Tu li far veprimi kabullë që e bon gjithë kushe Se bon kabullë vetja, afton Edhe pse komunci ja, Sbjene në drejtë në kur Nuk bi kur nga se e ka një dignitet, e ka një karakter, e ka një burni që eman në nivellin e duor të njerëzimit. E paramendo që farë burni e ka muslimani i cili, krasë burnis e ka të aktivizuar dhe besimin, edhe e ka të aktivizuar argumentin dhe vetar, edhe logikin e shnosh, zbën mëra kur në nivell të caktuarat të kësaj burni e që e shta që në reali është njerëzimin e ti. Dhe e katërta, më turi i katërta është, çë e mënd në nivel të caktuar të vërtetësisë besimtarin kush është? Emri i ti tek Allahu. Çka do të kupton emri i ti tek Allahu? Njerëzit tek Allahu marrin emra. Ti ta kanë ditë familjen tënde amon kur ke lindti. Ai është emri që thirr njerëz. Ai është emri për letë njoftime. Ai është realisht emri yt. Qase ka njerëz që e kanë emrin shumë mirë, por sikurse e kanë bërman. Punt si kanë kërkurën asë me shkrujnë e parë të emnit vetë, e le më më mërëtutje hapësuritisht andaj njështë e mërëton të kallahu e qysh e kanë njështë emnin të allahu dy emnin të allahu këta e ka thonë pegamberi sasële a ka thonë në haditit që kemi cekët në dheshën e kaluar Muhamedi sasëm ka thonë alejkum bisidhq për mbajnë i vërtëtsisë Reni në nivellën e duër të vërtëtsis Fa inne sidhka jahdi ilë albir Nga se vërtëtsia Wa hap rrugë të mirësis E mirësia ju shpije në gjennet Shikon e tash dëgjene këtë më vëmëndje Kështu ka thonë kosh? Muhamede s.a.s. Wa la je zalur regjulu jasduku Wa je te harra sidhka Hatta ju ktëbë inda Allahi sidhika thot Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe njeriu vazhdimisht apo yasduk është i vërtetë dhe synon të jetë i vërtetë derisa so, ta marr emrin te Allahu i vërteti e kjo emrin ta tash Allahu nuk thret merr ai i vërteti ai që ka për dhimë nëse fikën këta motorra e bën poshtë thot pejgamberi sa sallallahu alaihi ve sellem yakum wal kadhib ruani nga gënjeshtra faqin el kadhiba yahdi ila al fujur qas al ghnistra i hab dyert e cdo te keche njerikutran krej dzat e tira i banot yahedi ila al fujur wa in al fujur yahdi ila al nar dhe pun te qtia ku kan me tju pas na zjar allah na ruajt pastaj thot peigambeli sallallahu alaihi wasallam wala yazalu al rajulu yakdhib njeru vazhdimisht ran rajtu rajaty apo Hëtëa juk të be'in dhe Allahi këtë dheba. Diri sa të ka Allahu e merë emnin, rëndësi, gënjështarja. Përëndaj, me ra këtu po është rëzikën më të ndurë emnin eftën. Mo e këtë motor në dezën zgudzej me ra se, me, me marë kështë emnin të ka Allahu a të gjellë, vështirësht me e këthy nivelin pas të emtën. Ande këta katër motora, kur i ndez besimtari dhe besimtaria e mbojnë vazhdimisht për kundu turbulencave që janë, apo për kundu vërtirësive, klimatike, e kështë më radhë, e mbojnë në nivellin e durë të, të vërtetsisi. Dhe, para se të kare në pike në fundi që janë disa fjallë të djetarve, kjo është pike a fundi që së shëran realisht këtë temë, e që ka të bëjmë shënjat e njëriut vërtetit që këto shenja nuk për të dho me i ljubë në për rrugë ku janë. Apo, se sështë dhe tyre juena me i kërku kush është i vërtit. Por të shenja janë me shëku te oburaj i vërtit. Mate, qështë duket një njëri cili është i vërtit. Qëfar shenja shfaqen të kaj? E para, kanë thonë, djetarët është një loj qëtësimi edhe pushimi shpirtnor që e ka jeni i vërtetë. Në këtë kohë bëj edhe me atë vërtetin, por edhe vërtetin të vërtetin ti e gjen kështu. Kur thotë ka njerëz që janë të vërtetë, e kanë e kanë arritë një nivel caktuar të vërtetësisë. Subhanallahu, do thotë jo vetëm fjalë, por ndosht edhe pamja e tij e jashtë me ajo kuptuesë ky fytyrë nda ka i vërtetë, ky s'rën ato. Ai kan thon pejgamberi saollam si e kanë po as se kanë një se ka pas një erë çunar pe i larg pe i larg në or se kanë kurrë se kanë njëft hajt kurresh me ke kanë njëo po njerëz nga jashtë po sa ka pas njerëz thot po sa po fytyrën e ftyrë në ti thash lej sahada bi wajhikadhab kësa fytyra rançave i ngjan rançat do mirë se të shën fytyrën që ky apo ajri vërtet sik të shën fytyrën që ky subhanallahu i devosë si mosht është i mirë është i vërtetë Njerëzi që kanë qenë në burgë me Jusuf në Ali Israëm. Jusuf në Ali Israëm ka qenë, a të se kanë njoftë? Madja i ka i në burgë për një punë të shumtume, për zina, për amoralitet. A i din që si pa fajshëm, po ata të i mërena ku e dinë ata? Por si e kanë po, kanë dhonë, kësë është ase kërë, kësë është ase. Edhe i kanë dhonë, inë në nërake, mindë në muhësininë na pëtshojmë që ti buri mirje unë e zdi që sëta kanë këthyja ta që të kanë bua ta për jashtë po unë e pëtshojë të që të sieqa se në rakë pëtshojë andaj qëtësushën të si të rëshme ta, të janishë fjallën të shashë, është një farë qëtësie një farë pushtimi, një farë atie këllë vje si pasoj e reflektimi të vërtetsis gjithashtot prej shenjave të njëri të vërtetë është pasërtia zemër, njëri që është i vërtet, nuk ka zili, apo nuk, nuk, ka, nuk ka smir, nuk ka urejtje, kështë s'ka për çka, nuk ka për çka, vërtetësia ti e mësën me konë në dretim tjetër, nuk i të qke e këqyrë këta, ti ki punë të tuja, ti ki angazhime të tuja, ndërsa njëriu që i mungën vërtetësia, apo i shtuat zilija. Nga shenjat e njëriu të vërtet, është, Njeriu vërtet po ai që është ë, është në nivelin e duhur të adhurimit të vërtetësisë është ora që e kuos. Njeriu që e ka kuptuar vërtetësinë drejt si duhet, ai e din se nuk ka ku në humbë këtë dunë. S'ka vakt, haj kohë ose më riçellem, a tham fillim, ose ka më plotcunim mangësi, ose ka më fortun në një aspekt dob, ose është i çkap duhet më përmbledhse kështu me këto tesha që përderta Suneci për këtë botë e lol do më bëjmë mëmbledh me një vend. Haj sikovakt. Do të thonë njëri që s'e ka për një më ka vakt për gjithçka. Një Apo njëri që di, me vërtetë e ka bulet më udhëtu. Apo haj çdo 2 minuta këtu sot, qof se u b u ikë ka ra planin. Haj të s'ka punë po bëni më rren rren rren a shkonja. Haj inshallah, pse ai s'e ka bën njet me shkolla hiç. Andati sipër dvën kurse orë të as ditës as natës. Nësaj që e ka me të vërtet, me arriti të në sinë Allah, me, me bodi qka ullo, me arriti qka në këtë dunja, me loni punë mirë, haj s'ko vakt, shkaj, po ecë. Pandaj njeri u i vërtet, nga shenit e vërtetis është ruajtja e e kohës dhe ruajtja e jetës e ti, nga se e dinë se mëtë shtrejten që e ka është kohë e ti afëtën. Ja, me e shtrejta. Pra ne djetarët ka qenë gjendje. Subhanallah, më tiap gjithçka me shkues, kur ta kap kohën diçet shumë të kaqmuar. Ka, ka se për te kohë ka qi më aqmuar. Prandaj edhe diëtorët kanë thënë se bujarija e dikujt me kohë është më e çmuar se bujarija e dikujt me parë. Njëri që e ka të shtrëng kohën dhe dikush që i ka të shtrëngta parat. Apo nëse ti jap në çelaro e ky ti jap 2 minuta Kuj dije se më shumë ka ndëruse për të 2 minuta më së drehta, jo saq, po shumë më tepër. Nga se ku është thrajt, madje përmes kuos fiton parat. E jo e kundërta, nuk ka mundsi koha të blet me parë, apo s'ka mundsi. Por parat kanë mundsi të u fituën me ku? Ande ku është më së drehti se parat. Qapse një arsë e ka ndryshë. Jo parat më së drehta, koha vjen ku. Cilla kohë vjen? Aja që shkon shtëtë me kur. Pra sikur se kanë sjell dietoni shembull e kem dëgjuar me siguri me pandi një njëri në rrugë i cili ka marr 100 edhe pidjegj çai dhoi këtë njeri valla oj normal ja kopin portin a di më këto para ça bën do në të kshçetsuan njerë të këshillojnë familjarët e ti bën mos çish pikoll parat ndoshta ku ka kollët apo pa lidhje pa ku vaj do bie pa ku vaj interese kur kurset a je mirë allah ti ton kët vagj ç'më koll kur kurset kur madje ka një njeri shum kanë vakt thonë çfarë shkon vakt i është interesant apo thotë po nëse s'ka qëllim, s'ka synime, s'ka koha, patyshim andaj ka thonë Hasan El Basyura jinhulla kur i ka pa po donjerë po që kanë pas vakt tepër, ka thonë me shumë mjaublesh të avak kreti kishë vetëm ia mor. S'po ju duhet më shumë. Andaj riu i vërtet dhër, e ruan kohën. Dhe gjithashtu tendrolazër ngashnjat e vërtetësisë Tek një njëri është Mërzia e ti për punt E fesë Për gjendin e njerëzve në për gjithësi Njëriu që Me dë vërtet E ka për qëllim kënasin e Allahot Aj që me dë vërtet E dënd të miren Nuk ka mundësi Nuk ka mundësi të ndihë të rahat Kur përhapët zullume dhe padrejtsia Kur përhapët alkoholi dhe droga Dhe prosesioni dhe pun dhe shumëta Nuk një të rahataj e brend kjo, qëfar do të me bo, qëshmi a bo, e mërzit kjo, Kë, mundod me e kërku një kënd caktuar, prej kaj ka mundësi, me e ndryshu për të mirë gjendjen, s'pako dhe me lutje. Pra ndaj, nga shenjat, e njeriu të vërtet është, luftimi i indiferencës, indiferencës, një me dedikur në, në këndë punë qia, po të është në mësu, të është normal është me po, nuk lejan njeriu i vërtet, të jetë indiferent për balasve që është të keqe. Ajë nga mbërëndia ati digjet për atë të keqe që për e shë, por nuk ka fuqime e ndryshu, ose nuk ka për kras, ose, ose, ose, shumë të tjera. Mundohet për sunja delve të të të të. Andaj e djenë nga brenda se është i vërtet, për një me do në të miren njerëzve. Kush është në kulmë në vërtetsis pejgamberi sallë salëmë a është djegaj për popnë e vetë, edhe pse e kanë luftuat, e kanë kundështu, me gjithat është mundu me mishë e me shpirt, me tërë qenë e ti është mundu që me i shpëtua, me i rujte. Dirësa edhe Allah i ka thonë, në, jo ka që mësjabëzër, para mëndë, Allah e ka përësit, që mos e sikleto vetën dhe në kastepër, mos e djegë vetën dhe në kastepër, se të ke fundit, udhëzime dhe shpëtimi është dorë të Gëse me dëvërtet e ka pas më një një mu. Njëriu që e dënë vend në ti, me dëvërtet për pjekët me një një mu, se ka fjallë këtë, se ka deklerata, a i mundurët me qdo kusht, me qdo mund, digjet nga brenda për me bu mirë. Gëse vërtetsia është ajo që e kamësuar tjeti tjilë, dhe kjo është shenj e njëriu të vërtet. Dhe e fundet për këtë temë, se ka shumë shenja për me te përfundoj për kë Shënje e vërtetsis Tek njëri është Pranimi i të vërtetës Nga kush do që vjen Ajë nuk e kush zanë të vërtetën A vjen nga Nga të aferme të mi Nga të larë të mi Nga ta që mdojnë Nga ta që nuk mdojnë Kush do qoftë Qfar do le gjuhe që ka Në gjyre që ka Ma dje Qfar do le theje që ka Kush do qoftë E fletë të vërtetën E ka thonë të drejten Besimtari dhe besimtaria të vërtetë e pranojnë, e nështronë, dhe e kuptojnë se kjo është të vërteta. E dhe pranojnë se kam pojnë nështë e gabim dhe këthejnë nga gabimin. Kur dhe qoftaj? Njeri u që nuk është të vërtet, a i klasifikan pranimin e të vërtetës. Kur vjen për këtë i pama, kjo e kur s'ja pranë në kjepën. T'ja e ki bërësim të ekip vërtetën, a njeri në kërë e ki bërësim të vërtetën. Jo të vërtetën, po a ja ka m andaj çaj e vërtetësis tek njëri është pranim i të vërtetës, sikur se thot një thonjë, edhe pse thuhet që ka thënë pejgamberi s.a.s, por nuk ka zinxhir të sakt të transmetuesve. Të por si fjalë është fjalë me vend, se urtësia është një gjë e humbur për besimtarin. Kudo që e gjën e merr. E vërtetë është një sençë besimtari është në kërkim të saj vazhdimisht. Kudo që e gjën e merr. E drejta është një gjë e, e humbur e besimtarit kudo që gjeni merr s'është më rëndësi e gjinë të ky ataja kudo qoftë badje pejgamberis ose edhe mi ka mbusu sahabët që edhe kur iblisi şeytani ua ka, ka thënë jetë vërtet ka thonë merr ne këtë ran çfarë por ksoi rradhja ka qelluaftë. Gase na nuk e kushtozojmë të vërtetën, na e dënoi të vërtetën dhe e kërkojmë. E nga kush do të na vijë na a pranojmë? S'po ku nëse mi të vërtet, çuse mi ndryshe apo atëra si lëmi edhe pak ma ndushë. Së si do qoftë disa porosi nga njerës të mdhaj për vërtëcim. Shkurt, shumë janë fjallë që i ka thonë të para të tanë për vërtëcim, por dua të atësik i tri ose katër për ty nëpër. E para është Ebu Bekri, radiallahu anhu, kur është zidh u dhec i muslimanën, halife, është u dhec i par i muslimanën, masë Muhammedit, sallallahu alesallam osa zgjedh është dal para muslimanëve që çu vot përballë tonë ju ka dhënë edhe ka thonë nuk jam më i miri prej juve që më keni zgjedh. Ka ato alam më të mirë se unë. Por unë jam zgjedh për këtë punë. Andaj thot në çofsia që lloj ndihmoni. En çof se gabojm për mirësoni. Ka thonë fa inna sidqa amanah. Nga se vërtetësia është pojetsi dhe emanet. Andaj çofsini të vërtetë Ju sillni me mua përgjithësi, ul well, kelli buhiana, dorso gënjeshtra është tradhti, ma bën i çefin si ti sco ti mashallah, a kur mshëfni vetuni jamaz se s'kam si kë për këtë punësh, pat kjasht, rën, e rën është tradhia ta. E tradhia s'ta ha bën hajra ta. Andaj përgjithësia është e lidhur me vërtetësi, dorso tradhia është gënjeshtër. Gjithashtu Allahu xhelleu ala thot, wala telbisul haqa bil batil. Mos e përzini dëvërtetën me të kotën Ibni Abasur Adjalanu thot Mos e përzini dëvërtetën me rren Lene këto pasur e këton këton Mos i përzini Nga se kur të përzijet, pështilet Gjithashtot e, Ibrahimin Hawas, një djetari madhë Thot, njeriun e vërtet Te e shek shtot Nëjtse e kom të së so shenja Por këj përmen shkurë të mishë një dyme rëndësi Thot, njeriun e vërtet në kuptim e ka arrit vërtetësin kë përnime e ka besimin e pun të mira thot njeri unë i vërtet ose e gjenë në obligim duke kryer ose në pun të mira duke kërkuar që të e gjond edhe ku e gjenë nësot vetër obligim duke krye gjenë ose obligim dhe i Allahut ndaj familës, ndaj njerëzve ajo është duke krye obligimit e ti ose duke kërku në i pun në mirë që ka muna mirë me bo që kjo është njeri vërtetët dhe Përfond, Abdul Meliki Ben Marwan ka që një u dheci madhe i muslimanve, e aji e ka angazhu njën nga edukatorët e njohër të asojkojët të edukovë mjët. Edhe të tjera, shikoni dhe në duhar, dirin cilën shkall e kanë konsidu të rëndësishme edukimin e thmive në vërtëtsi të parët. Ka thënë, mësoja u vërtëtsi në këtë në thmive të mi, një qyshja mëso në Koranin nga se qëka ju duhet kur ahënin qëse se kanë vërtëtsin qëka ju duhet prendaj tu abart na vet duhet ta thithin vërtëtsin dhe ta kemi në vetën tona të dhe generu tu abartim generatve të arshme ta kuptojnë se veç me vërtëtsin mund tja dalin veç me vërtëtsin mund shpatojnë veç me vërtëtsin përparuat dërsa me mashtrim me gënjeshtra me dyftirësi nuk ka mundësi të këtë përparim as zhvillim as rahati as sëci që njëri ju i kësa i bojë të e kërkanë dhe dësynan. Andaj, kjo është vërtëtsia dhe kjo është e që duhet të kemi edhe në raport me Allah në gjënë lewala, edhe në raport me vetët tona, por edhe në raport me njerët në përgjënsi. Besimtarë dhe besimtarë janë të vërtet, nga se këtë u obliganë edhe mendja shëndosh, edhe besimi pasrë, edhe feja tyre, edhe gjdëgjë që ata e kanë si virtut të fituar nga feja Allah në të azogjenë. Allahu na e mbush zemrat me vërteti dhe djuat dhe fjalet tona me vërteti dhe boftë Allahu që veprat tona të jenë të vërteta dhe të shkruhemi tek Allahu të vërtet në vërteti që nesër kur të gjykohemi para Allahut çdo gjë të jetë origjinal me të vërtet sikur se e ka kërkuar Allahu i mbandonuar. Zot ju shlleh për përmendjen din takimin na shum sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallamatu alayhi wa sahmi kathera.